Aber das ist doch allgemein bekannt. Warum wolltest du es dann wieder verschweigen? Ich wollte überhaupt nichts verschweigen, doch wenn du jetzt schweigen würdest, könnte ich endlich weiter erzählen. Wo, wo war ich denn stehen geblieben? Bei meiner rostigen Rasselkette. Ach ja. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Ewigkeit ganz oben in der dicken hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter welcher ich in meiner alten, vermoderten Holztruhe hause. Verflixt kannst du dich nicht einmal ausschweigen. Also. Dort oben in der Turmkammer haust Hui Buu, seitdem ihn vor über 400 Jahren irgendwer an einem Freitag dem 13. um Mitternacht aus dem fröhlichen und fidelen Ritter Balduin in das Schlossgespenst Huibu verwandelt hat. Vermaledeite Verwandlung! Huibu! j a genau so begann Huibus Dasein, in welchem er fortan allnächtlich zur Geisterstunde durch das Schloss spuken und heulen musste. Huibu! Huibu! Huibu! <lacht> Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst gefälligst leiser heulen? So lange spukte Huibu herum, bis alle Bewohner fluchtartig das s c h l o s s verlassen hatten und nur noch der alte Kastellan zurückgeblieben war, der inzwischen sämtliche Geistertricks auswendig kannte. Doch dann hatte König Julius der Hundertelfte das s c h l o s s geerbt. Und nachdem sich seine Majestät mit der bildschönen Prinzessin Constantia vermählt hatte, waren die vier bald dicke Freunde und von ihren mitternächtlichen Mählern mit Braten, Kuchen und Wein war das Gespenst noch dicker geworden. Dies hättest du besser verschweigen können. Entschuldige vielmals. k u r z u n d gemeinsam mit seinen Freunden vollbrachte das Gespenst so viele aufregende Spukereien, Dass die Grundmauern des Schlosses oft hin und her schwankten. Eines Tages hockte der Geist, beinebaumelnd und unsichtbar, mit dem König auf der Schlossbrücke und prahlte. Just da pustete ich mich auf wie ein gewaltiger Ballon und heulte: Hui, b u h Julius, wach ich oder träum ich? Ich seh e was. Siehst du das auch? Ja, dort kommt ein Zirkuswagen angefahren. Ja, aber lies mal, was dran steht.、Mhm. Die größte Spukschau der Welt. Bei allem, was da spukt, ich frage dich, wer vollführt hier die größte Schau, Julius? Selbstverständlich du, Hui Bu. Du sagst es. Und wenn es dir recht ist, werde ich auf der Stelle diese Zirkuskutsche in den Burggraben schubsen. Halt, halt. Sieh mal. Da steigen zwei Männer aus. <lacht> Was die für seltsame Kostüme anhaben. Gestatten, Donald. Gestatten, Dorian. Angenehm. Als Akteure der größten Spukschau der Welt sind wir gekommen, um auf Schloss Burgeck ein mitternächtliches Spektakulum vorzuführen. Aha, auf meinem Schloss? Das geht zu、so、weit, Julius. Wenn du erlaubst, werde ich diesen dreisten Spektakel an Beine machen. Wie meinen? Als meine Majestät König Julius der 111. muss ich Ihnen mitteilen, dass wir auf b u r g e c k bereits ein Schlossgespenst besitzen. Bei unserer Schau wird Ihrem Geist das Geistern vergehen. Noch ein Wort und ich fahre aus der Haut, Julius. Meine sehr verehrten Herren Donald und Dorian, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Heute um Mitternacht werden Sie sich mit unserem Gespenst messen. Wenn Sie gewinnen, niemals, solange mein Dasein wert, dürfen Sie sich weiterhin die größte Spukschau der Welt nennen. Sollte jedoch unser Geist obsiegen, müssen Sie die Inschrift an Ihrem Wagen löschen. Ja, ja, ja, ja, die Inschrift muss fort. Hui, b o h benimm dich. Also, einverstanden, meine Herren. Abgemacht. Es gilt. Gut. Tipp und top. Majestät.、Ähm, also heute um Mitternacht. h e u d a Was geht an unserem Wagen vor, Majestät? Was? Oh, die Inschrift. Sag mal, was soll das heißen, i c h habe schon begonnen, die Schrift auszulöschen. Jetzt heißt es nur noch Pugschau. <lacht> Sofort gibst du das S wieder her. Zu spät, Julius. Ich hab's bereits verschluckt. n a Und sobald heute Nacht die Fledermausturmuhr 1 schlägt, werde ich mir den Rest einverleiben. Das schwöre ich, so wahr ich der größte Spukgeist der Welt bin. h u i w o h u i w o h u i w o Mit verhaltenem Triumphgeheul sauste der unsichtbare Schlossgeist über den Burghof zum Fledermausturm, sprang in den modernen Fahrstuhl und fuhr im Hui hinauf in seine Turmkammer. Dort stürzte sich Huibu auf sein Lehrbuch, spukenleicht gemacht für jedermann, und versank grübelnd in die v e r g i l b t e n Seiten. Bis in die tiefe Nacht hinein brütete Huibu so vor sich hin. Als der bleiche Mond am Himmel aufgezogen war und die Uhr dreiviertel zwölf schlug, Klappte das Gespenst das Buch zu, fuhr mit hohlem Kichern in sein weißes Abthemd und hinaus aus dem Fledermausturmkammerfenster. Gleich darauf ertönte sein schrilles Wehgeschrei über Schloss Burgeck. Julius! Kastellan! Zum Donnerwetter nochmal, was soll denn dieser Lärm? Zu Hilfe! Komm. Wir sehen nach, Kastellan. Ja. Was geht hier vor, Huibu? Huibu! Was soll denn das? Ich stecke zwischen dem großen und kleinen Turmuhlzeiger fest. Ach, du liebe Zeit. Und was treibst du dort oben? Die Geisterstunde hat doch noch gar nicht begonnen, Huibu. Das ist es ja! Ich wollte die Uhr vorstellen, damit ich den Großmäulern früher erscheinen kann. Aber im selben Augenblick rückte der große Zeiger vor und, und, und, und klemmte mich zwischen den Kleinen ein. Bitte, bitte helft mir. Und wie, wenn ich fragen darf? Du vergisst, dass du noch unsichtbar bist. Als Kastellan schlage ich vor, unser Gespenst geduldet sich ein Weilchen, bis auch der kleine Zeiger weiterrückt und es wieder frei gibt. Ja, das machen wir. Aber hier, hier, hier, aber hier, hier, hier, hier oben ist es so sch scheißlich kalt. Vorsicht! Nicht am Zeiger rütteln, sonst geht die Uhr kaputt. Nicht rütteln! Julius! Julius! Der Zeiger wackelt! Der Zeiger wackelt! Und ich. wackele Nicht wackel mich. los! Oma! Oma! Ich falle! Nein!、Oh. Hoppla, da bin ich. Ach, Gott sei Dank. Hast du dich verletzt, Huibu?、Hm? Mein weites Gespensternachthemd hat sich aufgebläht und meinen Falt gebremst. Dennoch muss ich jetzt alle meine Glieder einzeln zusammensuchen. Nanu! Nanu! Na, du, meine Nase fehlt. Habt ihr, nicht, habt, ihr nicht, habt ihr nicht irgendwo meine Nase gesehen? Nein, das tut mir leid, h u i b u Ich muss leider ebenfalls verneinen. Ah, hier, hier. Ich hab sie schon. Ich stand selber drauf. Oh, <lacht> Mann. So, jetzt ist sie wieder dran. Aber jetzt lasst uns rasch in den Thronsaal eilen. Ich habe mir nämlich einen prächtigen Plan für diese Falschspuker ausgedacht. Also zuerst, nicht? Also ganz am Anfang, nicht? Also so, sozusagen zum Beginn. Also da werde ich als weißer Hemdenmönch heulend durch den Saal schweben. Und danach, danach、äh, werde ich mich einen Augenblick unsichtbar machen und zum Schluss. Also ganz am Ende. Da werde ich wie ein Bleisack auf ihnen hocken und sie zum Tor hinausscheuchen. <lacht> wie findet ihr das? Gespenstisch. Es steht alles in meinem Buch: Spuken leicht gemacht für jedermann. Sehr geistreich. Ja, das ist es. <lacht> Bedauerlicherweise hat die Sache einen Haken, wenn ich darauf aufmerksam machen dürfte. Wieso dieses? Es, ähm, es sind zwei Akteure.、So. Wie will unser Geist auf beiden gleichzeitig hocken? Naja. Tja, hui-bu, das geht wohl schlecht. Naja, naja, seid unbesorgt. Bis dahin wird mir schon noch ein Geistesblitz kommen. Schließlich bin ich ja ein Gespenst, nicht wahr? Hui-bu! <lacht> In seinem weißen Abthemd und mit dem Buch Spuken leicht gemacht für jedermann unter dem Arm, hinterdrein der erwartungsvolle König und der skeptische Kastellan, so eilten sie durch die einsam stillen Gänge bis vor die Tür des Thronsaales, wo sich das Gespenst flüsternd erkundigte. Julius, Julius, warten viele auf meine persönliche Erscheinung? Oh ja, Meine Gemahlin Constantia und eine Menge Schlossbesucher sind sehr gespannt auf eure Wettspukerei. Oh, vortrefflich, vortrefflich. Tretet beiseite. Also, ich spuke jetzt los. Nein, halt, noch nicht. Es ist erst zwölf Sekunden vor zwölf, wenn mir als Kastellan diese Feststellung erlaubt ist. So, so, und jetzt? Genau fünf Sekunden vor Mitternacht. a h ja, ja, ja, jetzt schlägt's. Eins, zwei, drei. Beim zehnten Uhrschlag nahm Hui b u Anlauf, beim elften riss er die Tür auf beim zwölften stürmte er mit lautem Geheul in den Tonsaal. h r <lacht> Warum so stürmisch, mein lieber Hemdenmatz? <lacht> was soll der komische Auftritt, mein bestes Kreidebleichgesicht? Oh, Julius! Julius, was sagst du dazu? Diese aufgeblasenen Spektakler lachen mich einfach aus, aber nunmehr werde ich hochgehen! Ja, und damit, meine hochverehrten Herrschaften, beginnen wir die größte Spukschau der Welt. Ah, e r s t a u n l i c h e l Wunderbar,、Bestreba. er schwebt. Oh, g a i o s s l s o so gut bist du noch nie geschwebt, Huibu. Julius, Julius, ich schwebe gar nicht von mir aus. Diese f o r m a l e d e i t e n Akteure lassen mich schweben.、Oh. Doch nicht mehr lange. Auf der Stelle werde ich verschwinden. Huibu, Huibu, Huibu. Und jetzt, sehr geehrtes Publikum, sehen Sie den nächsten Teil unserer großen Spukschau. Hohoho, ho, ho. phänomenal, <lacht> kolossal, kolossal.、Ja. Das hast du großartig gemacht, Huibu. Mitnichten, ich bin ja gar nicht von selber verschwunden. Sie haben mich verschwinden lassen und ich stecke in irgendeinem dunklen Ding ohne Ein- und Ausgang. Oh, oh. Raus, raus, ich will hier raus. Seid ja fantastisch, Huibu. Endlich bin ich wieder draußen. Und als Höhepunkt unserer Geister-Spukschau werden wir nun vor ihren Augen ein lebendes Wesen in der Mitte zersägen.、Hä? In der Mitte zersägen? Ja, ja, das ist der Geistesblitz. Ui, oh, nicht doch, du spaltest dich ja. Um Gottes Willen, Dorian, das ist kein fauler Trickser. Oh, um Gottes Willen, Donald, das ist ein richtiger Geist, der sich in der Mitte gespalten hat.、Ah, die eine Hälfte hockt auf meinem Rücken. <lacht> die andere auf meiner Schulter. s i e wird immer schwerer, nicht wahr? Wie gewichtiges Blei, nicht wahr? Und Lässt sich nicht abschütteln! Und auch nicht runterwerfen!、Buh. Au! Dabei rauft sie mir die Haare! Ich werd's e e dir zeigen! d a s h a a Die Ohren lang!、Oh. Au! Wir geben uns geschlagen! Los weg hier! b u h b u h Auf jedem bunten s p e k t a k e l e hockte ein halbes johlendes Schlossgespenst und traktierte die beiden mit Püffen und Knüffen, bis sie zerzaust und zerkratzt in ihren Zirkuswagen sprangen und holterdiepolter losrasten. Seine Majestät aber verkündete voll Stolz. Also, Huibu, du spuckst am tollsten. Ja, wirklich, Huibu. Dort fahren die Großmäuler hin.、Äh, jedoch, ich gestatte mir diese Anmerkung. Das größte Maul bleibt immer noch unserem Schlossgespenst. Es hat zum Abschied das ganze restliche Pukschild verspeist. Sag mal, wo steckt eigentlich unser Geist? Haben Sie ihn zufällig gesehen, Kastellan? Sehr wohl, Majestät. Da und dort. <lacht> Hui b u was ist denn? Ich hab mich, ich、verspuckt? krieg mich nicht wieder zusammen!、Uibu. Eine schöne Bescherung. Der eine Geisterteil rast rechts, der andere links zur Tür hinaus. Los, hinterher, Kastellan. Wir müssen diesen gespaltenen weißen Abt wieder einfangen. Geh mal zu Dienst, Majestät. Da, da ist er! Nein, da! Bitte hier entlang! Nein,、äh, hierher! Die beiden Geisterhälften laufen in entgegengesetzte Richtung. Sehr wohl, Majestät. Einmal Hui und einmal Buh, wenn ich das so sagen darf. Stopp, der halbes Gespenst! Halt, halber Geist! Hui-Bu! h u b u Hui-Bu! h hui, b i t t e Hui-Bu! Rufend und winkend liefen der König und der Kastellan hinter den beiden weißen Huibu-Teilen her, die jammernd und klagend, jeder auf einem Bein, über den Hof hetzten. So jagten sie gemeinsam viele Male rund um Schloss Burgdeck herum, bis der König und der Kastellan erschöpft im Thronsaal eintrafen. Tabu. <lacht> Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht, falls mir als c a s t e l l a dieses Geständnis gestattet ist. Ist der、äh, Hui-Bu hier vorbeigekommen, Konstanz i a ja? ja, genau dreimal.、Äh, wo? Oh je, da kommt er wieder. Äh, äh, wen? Da! Seine eine Hälfte saß durch die Vorder- und die andere durch die Hintertür herein. u n d wieder hinaus.、Oh, nein! Nein!、Hm. Weg sind die beiden. Nein, unser halbierter Geist kommt zurück. Seht doch. Hui! Buh! Hui! Buh! Hui! Buh! Heiliger w i m b a m ich geb's auf. Diesmal fauchte er über Kreuz. Unter und über dem Tisch hinweg und ließ gleich noch zwei Tortenstücke mitgehen. Wenn ich in aller Bescheidenheit einen Vorschlag vortragen dürfte, Majestät. Meinetwegen tragen Sie vor, Kastellan. Beim nächsten Mal schlagen wir schnell die Türen zu. Dann sitzt unser Dauerläufer in der Falle. Ausgezeichnet. Bloß Hui-Bu kann doch durch die Türen gehen. Aber niemals geteilt, Majestät. Ach ja, das stimmt. Ja. ja. ja. Achtung! Er、kommt.、Hm? Also auf die Plätze. Auf die Plätze. Türklinken in die Hand. Türklinken in die Hand. So, fertig. Ja, gut. Wuhu! Jetzt. b i g Die Türen sind zu.、Äh. Wo ist er? Darf ich den Blick eurer Majestät zur Decke weisen? Dort droben hockt die linke Geisterhälfte auf dem rechten und die rechte Geisterhälfte auf dem linken Kronleuchter. Aha. Pfui, schäm dich, Hui b u Willst du denn nie wieder zusammenfahren? Ich möchte schon, k o n s t a n t i a、ja、Nur nicht, k o n s t a n t i a Gib dir doch ein bisschen Mühe. Ich hab e mich schon einmal geteilt. Und? Ich hab e mich danach 99 Jahre nicht wieder zusammengekriegt. Heilige Zweifaltigkeit. Alle r Wetter. Da kommt ja noch einiges Geisterhafte auf uns zu. Was steht denn in deinem Buch, Spuken leicht gemacht für jedermann? Sehr viel, Julius. Na, also her mit dem Buch. Bloß die Wiederzusammensetzseite ist so vergilbt, dass man sie nicht mehr lesen kann. Auch das noch. Dann musst du es eben auswendig versuchen. Frisch gewagt ist halb.、Äh, In、Verzeihung, ich wollte sagen, ganz gewonnen. Wie, wie du, meinst, du meinst, Julius, Julius verwünscht verwünsch noch eins. eins. Ich wollte, ich wäre wieder eins.、Oh, e s hat geklappt, soviel ich sehe. Irrtum, mein lieber Kastellan. Jetzt ist unser Geist zwar wieder zusammengeflickt, aber dafür schaut sein eines Auge nach vorn und das andere nach hinten. wie gespenstisch. Julius, mir wird so schwindlig. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinsehen soll. Nein. Da fahre ich lieber wieder auseinander. Nicht aufgeben. Du musst es nochmal probieren, Hui-Bu. Wie, Wie du willst. v e r p f i dich n o c h l e i n Ein v o l t l t e r wäre wieder eins. Julius. Julius! Julius! Irgendetwas ist wieder verkehrt. Und nicht zu knapp möchte ich als Kastellan bemerken. Das eine g e i s t e r w e i n zeigt nach unten und das andere Nach oben.、Ja. Nein, so kann ich nicht gehen. Ich muss mich wieder teilen. So, und nun, Huibu. Ich bin so kummervoll. Ich bin so k r a m v o l l Ich b i n n in der Ewigkeit allnächtlich geteilt herumspucken. Wenn sich das herumspricht, bin ich blamiert bis aufs blanke Gerippe. Aber zum Glück ist diesmal die Geisterstunde、da. vorbei. Es schlägt eins. Ui, ich kann erst einmal verschwinden. Ui, buh. Ui, buh. Ui, buh. Bedrückt verschwand der geteilte Geist in einem großen weißen Nebel, der sich allmählich in ein gewaltiges Nichts auflöste. So entfleuchte das unsichtbare Gespenst hinauf in die Fledermausturmkammer, wo sich jede Hälfte niedergeschlagen in eine Ecke der vermoderten Holztruhe hockte, um mit zwei letzten tiefen Seufzern jede für sich zu entschlummern.、Ah. <lacht> Am nächsten Morgen weckte ein finster dreinblickender Herr mit schwarzem Anzug, schwarzem Hut und schwarzer Tasche die Schlossbewohner durch lautes Klopfen. Verschlafen watschelte der Kastellan zum Tor und fragte: wer da? Ja, ähm, mein Name ist Servatius Sebaldus. Ich komme von der staatlichen Geisterbehörde und muss dringend seine Majestät sprechen. Sehr wohl, wenn ich das Kastellan bitten darf, einsprechen. Dort nahm König Julius der 111. Willkommen auf Schloss b u r g e c k Wir freuen uns.、Äh、bitte keine Bestechungsversuche. Wie bitte? Laut Erlass vom 13.05.155 haben Sie die Erlaubnis für ein einziges, ganzes, Behördlich zugelassenes Gespenst. Ja, und? Demgegenüber ist der staatlichen Geisterbehörde gemeldet worden, dass lediglich zwei halbe Geister auf s c h l o s s b u r g e c k herumgeistern. Ach so, das meinen Sie. Sollte dies stimmen, müssen wir ihm leider die Spukgenehmigung entziehen. Oh. Ich empfehle das bloß nicht, unseren Schlossgeist hören zu lassen. Ich hab's bereits vernommen. Ich könnte. Ich weiß nicht, was. Kopf hoch, noch bist du unsichtbar, Huibo. Mein lieber, bester Herr Servatius Sebaldus. Bitte keine Bestechungsversuche, Majestät. Nein, nein, ich will Ihnen doch nur einen Vorschlag machen. Verbringen Sie eine Nacht auf Schloss b u r g e c k Morgen früh werden Sie sich davon überzeugt haben, dass die Meldung ein Gerücht ist.、Hm, naja, ich werde bleiben. Um den Fall genauestens zu prüfen. Das freut mich. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie die Behörde hinters Licht führen können. Äh, wo äh, bitte sehr ist mein Gemach? Hier entlang, wenn Sie mir gefälligst folgen wollen. Äh, äh, äh, äh, äh, t h äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, h äh, äh, äh, Du musst dir für heute Nacht etwas besonders Geistreiches einfallen lassen. Sonst、äh, ist es aus mit deiner Spukerei. Ja, ja, ich werde diesem Fiesling meinen Kopf an den Kopf werfen. Nein,、äh, lass das lieber sein. Davon bekommst du nur Kopfweh. Ach so, ja, da hast du recht. Aber ja, e t z t jetzt weiß ich was. Ich könnte mich als schieläugiger Kutscher heimlich von hinten an schleichen und ihn dann irgendwo hinbeißen. <lacht> Davon würde ich dir erst recht abraten, Huibu. Geisterbeamte haben ein so dickes Fell, daran würdest du dir glatt deine paar Zähne ausbeißen. Aha, ja. Ja, und ja. wenn ich, wenn ich, ähm, äh, na? Als, als Räuber, Räuber Galgenstrecke auflauere und die Ackenschnippe die s i t z e Ich fürchte, das wird auch nicht viel nützen. Nein. Es gibt nur eine Lösung. Heute Nacht musst du wieder eins werden. Und als ganzer Geist erscheinen. Aller guten Geist, e r das ist wirklich schwierig. Würdest du mir zum Nachdenken vielleicht ein oder besser zwei von deinen Frühstücksbrötchen überlassen, weil, weil ich doch jetzt doppelt g u e n m a n g habe? Gern. Wenn dir dann eine Lösung einfällt, Huibu? Selbst spuckend, r Julius. <lacht> <lacht> Gierig ergriffen beide Gespensterhälften vier Marmeladenbrötchen vom königlichen Frühstückstisch und entfernten sich unsichtbar kauend und schmatzend. Den ganzen Tag grübelte der geteilte Geist über seinen kommenden nächtlichen Auftritt nach. Aber als die Mitternachtsstunde nahte, war ihm noch immer nichts Geistreiches eingefallen. Missmutig fuhr er mit dem modernen Fahrstuhl hinab, schlüpfte durch die Drehtür hinaus und flitzte über den Burghof zum Thronsaal, in dem er noch immer unsichtbar verschwand. Im selben Augenblick erklärte der finster dreinblickende Herr Servatius Sebaldus den anwesenden Schlossbewohnern, was die Stunde geschlagen hatte. In, in Hoheit und Majestät, die Geisterstunde hat geschlagen. Wo ist Ihr ganzes Schlossgespenst? Ja, wo ist es? k o n s t a n t i a weißt du, wo es ist? Ich weiß nicht, Julius. Wissen Sie es, c a s t e l l a n Ich? Nein, bedauerlicherweise auch nicht, wie ich gestehen muss. Julius? Ja, das ist doch. Julius, ich kriege keine Luft. Zum Kuckuck, wo steckst du denn, Huibu? Im Pergamentenschrank. Bitte mach mal die Tür auf. Ja, ja, Moment. So weit, damit man mich nicht vorzeitig entdeckt.、Äh, so. Warum um alles in der Welt hängst du denn hier im Schrank?、Ah, da staunst du, was? Ich bin die rechte klappernde Totengräberhälfte und wenn dieser Geisterschnüffler die Tür öffnet, fällt er vor Schreck glatt um. Großartig. Du siehst wirklich erschreckend aus, obwohl du nur halb bist. So. Ich mache rasch wieder zu. Aber lass einen kleinen Spalt offen. Hier drinnen riecht es so nach Mottenpulver, weißt du? <lacht> Psst, keinen Mucks mehr. Hoheit und Majestät, was, was, was hantieren Sie denn andauernd an der Schranktür herum? Ach, äh, da, äh, da haben wir ein paar alte Pergamente aufbewahrt. Wenn Sie vielleicht einen Blick hineinwerfen wollen? Schnickschnack, mich interessieren keine alten Pergamente, sondern allein Ihr Schlossgespenst. Wenn es nicht sofort. Und in einer Gestalt erscheint, wird es nie mehr erscheinen. p u n k t u m Kastellan, ich muss doch bitten, ja? Verzeihung, aber das war ich nicht, Majestät. Das war. Julius? Da. Julius? Bitte. Ich bin so nass. Schockschwere Not. Wo sitzt du denn nun wieder, Huibu? Im großen Tintenfress. Würdest du bitte mal den Deckel hochheben? Hier innen ist es so eng, obwohl ich mich schon sehr verkleinert habe. Was suchst du denn in dem Fass? Ja, weißt du, ich bin doch die linke klappernde Totengräberhälfte. Ach so. Ja, und weißt du, wenn dieser Gespensterspäher die Feder eintaucht und ich plötzlich aus dem Fass fahre, dann wird er todsicher vor Furcht die Flucht ergreifen. Großartig. Leider bin ich inzwischen so voll Tinte, dass mir richtig schwarz vorm Auge ist.、Hey. Hör auf zu klecksen. Ich mach lieber den Deckel wieder zu. So. Hoheit und Majestät,、w、was, was, was fummeln Sie ständig an dem Tintenfass herum? Wie? Meine Akten sind völlig v o l l g e s t r i t t Oh, v e r z e r r u n g Das war sehr ungeschickt von, Huy, von mir. Wollen Sie nicht schon einmal Ihre Feder eintauchen, um für das Protokoll schreibbereit zu sein? Es ist、äh, fünf Minuten nach zwölf.、Äh, nein. Auf meiner Taschenuhr ist es fast ein Uhr. Die Spukgenehmigung ist abgelaufen. Bei allem, was da spukt, ich soll nicht mehr geistern? Da spring e ich doch gleich aus dem k r e n s Bei allem, was da geistern, ich soll nicht mehr spuken? Da fahr e ich doch sofort aus dem Tintenfass. Na, bitte sehr. Ich sehe nur und nehme zu Protokoll zwei halbe Gespenster. Ich fahr e vor Grimm an die Decke. Ich gehe vor Hut in die Luft, aber dies g i b t s c h r i s s e r nehme ich mit. Hoheit、oh, h und Majestät, gebieten Sie Einhalt. Die beiden Hand b e des f e n s t e r h a b e i c h gepackt. z i e m i c h i n d i e hören.、Oh, heiliges Kanonenrohr. Der übergeschnappte Totengräber ist mit d e m Beamten durchs Oberfenster g e s a u s t Ich protestiere. Ich werde Luft kennen. Ich protestiere! Oh weh, Sie sind schon fast so hoch wie die Fledermausturmspitze geflogen. Hui b u Lebe wohl, Julius, k o n s t a n t i a Kastellan! Kastellan. Ich, bereue ich bereue alle meine Taten, Taten und entschwinde für, für immer. Nein, bitte nicht, Hui Buu!、Äh, wir würden dich gewissermaßen vermissen. Ohne dich müssen wir selber im Nachthemd spuken. So, mach doch was, Julius. Ja, so tun Sie doch was, Kastellan. Ja, was, wenn ich fragen darf? Ihr werdet immer kleiner und u n w i c h i g e r Mein d a s e i d sei ein Ente.、Oh, was machen wir jetzt, Kastellan? Ich hab's, Majestät. Was? Die Ente, Majestät. Moment, die chinesische Ente in süßer h o n i g s a u c e wäre aufgetragen. Wie ein Blitz geteilte mitsamt lamentierenden niedergefahren Speisetafel. Gespenst dem Beamten der Höhe landete geräuschvoll kam das aus und auf Wie ein Blitz kam das geteilte Gespenst mitsamt dem lamentierenden Beamten aus der Höhe niedergefahren und landete geräuschvoll auf der Speisetafel. Oh, oh, oh, willkommen! Wie ist das Befinden, werter、oh, Herr Sebaldus? Ich bin genau auf den silbernen Bratenschüsseldeckel geprallt.、Oh. Und wie geht es dir, Huibu? Oh, mir geht's ausgezeichnet, Julius. Ich bin bis zum Hals in der e n t e n b r a t e n h o n i g s a u c e gelandet. Vorzüglich, vorzüglich, Julius. So süß, bloß ziemlich klebrig. <lacht> ja, das sieht man. Wie eine m o t t e n p u l v e r t i n t e n h o n i g s o ß e n s c h e u c h e wenn der Vergleich gestattet ist. Wunderbar, fantastisch. Durch den klebrigen Honig ist Huibu endlich wieder zusammengeleimt. Bitte sehr. Hier haben Sie Ihr ganzes Schlossgespenst, Herr Geisterbehördenbeamter. Wie?、Hey, was? Wo habe ich denn meine Brille? Wo? Ach ja. Ah! Brr! Uh! e n t s e t z Ich werde die Spukgenehmigung verlängern. Aber lieber auf dem Heimweg. Auf Wieder! Oh nein, auf, auf, auf. Nimmer! Nimmer Wiedersehen! o h e i Ach, den sind wir ein für alle Male los. Der <lacht> kommt auch bestimmt nie wieder. <lacht> Hoffentlich、ja. nicht, sofern ich meine Sorge in diese Worte kleiden darf. Und、äh, zur Belohnung darf Huibu die ganze e n t e n b r a t e n h o n i g s a u c e auslöffeln. <lacht> Ist bereits passiert, wie ich als Kastellan betrübt feststellen muss. Aber j u l u s c h l i e ß l i c h bin ich hier auf Burkeck das einzige Ganze.